Niin, neljä nolla. Anna, anna kakku, aina sakkua, saatana. Ja yritti nostaa sillä. Ja ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä palo. Yksinkertaisesti kiitän pelaajia taistelivat erinomaksissa. Nyt palata tässä pikkuhiljaa taas normaaliin päiväjärjestykseen ja nyt... Tosiaan viime kerralla puhuttiin MM-kisoista ja silloin jo piti puhua tämän kauden liikakauden selkeästi positiivisesti yllättäjästä Nyt täl, parasta aikaa 30.2. eli alle olevasta idän ihmeestä Saipasta. Eli kaksi peli vähemmän jokereita pelanneena ja vain 7 pistet takana eli edelleen ihan isku etäisyliippa kärki sijalla, mikä on aika käsittämätöntä mun mielestä tässä kohtaa. Niin... Kärki on kuitenkin helputin tylppä tällä hetkellä, mutta Saipaa se, että koko Loppukevään, loppu, loppu syksyn, niin, tota, niin kyllä keikkunut vähintään. Ei se koskaan sieltä, kun mä en silloin muistaakseni onnasteltiin sitä, että voi vaikeimmat ajat olla siinä, kun siinä oli sitä näin. Niin. No, ei, ole, ei olla ainoita. Kaikkihan sitä on odottanut, koska siis tämä on just semmonen, semmonen tarina, että tämä on niin epä, epäuskottava jotenkin. Tiedätkö, siis niin se tulee, että siis saipa. Millä oh. ne on siellä? Tuossa kun katsotaan siis tätä Saipa lähihistoriaa, niin siis on hienoa, että Saipahan pääsi bronssipeliin saakka. mutta siellä tuli sitten käkättimeen. Joo, HPK vastaa tuli ja... Oh, niin <laughs> se pronssikerho otti silloin. Silloin Saipa tuta, no, niin oli jokerit pudottanut. Kyllä. Se... Saipa sijoittautui kuudenneksi ja jokerit oli kolmantena oli. Yllättäen sitä varmasti mietit muistellaan todella lämpimästi täällä Turun että Siihen se... Tepsi-jokeridynamiikka oli vielä aika, aika hy, eli, eli oli hyvin. Joo, saipaatti jokerit pois ja tps pudotti silloin saipaasin prosessiotteluun. Turun pallosaura silloin voitti tuon nakatuna IFK-finaalissa. Kyllä, kyllä se kuuluisa ylilyöntifinaalisarja, joka on mun mielestä kyllä yksi tavattoman hieno sarja. Se on hieno sarja. Mutta Mut, tosiaan saipaan tänään kaudella käynyt vielä jo ihan Näki ja se sivua jo sinänsä historiaa. Kolmas sijoitus on aikaisemmin ollut paras missään vaiheessa. Runkosarja on ollut Saipan paras kolmonen, niin tälläkin hetkellä jo on paremmin, mutta niin kuin mä tuossa äsken sanoin, että kärki on todellakin tylppä, niin siellä on tänäänkin, pelit on tulossa ja näin, niin tappiolla ja kalpa voittaa, niin sijoitus voi olla yhtäkkiä nelonenkin. No mutta kuitenkin niin silti, silti Saipa on koko kauden oikeastaan siis yhtä tappioputkea pitävä tappioputkea luku, että siellä kärjessä ja on tavattoman tasainen, siihen palataan tuonnempana, sitten... Tuossa seuraavalla kaudella 992 tuhattakin, niin Saipal oli kuitenkin ilmeisesti vielä niin kuin hyvä noste päällä tuosta edellisestä vai? Joo, se oli, siinä oli kaksi kautta. Siinä oli se liikanoustaus ollut ensin. Nousi, ja siinä 96 oli 96 ja ne pudotitut tosilloin pois. Joo, ja se ensimmäinen kausi oli vielä, että vissiin, tota noin, kärsittiin taloudellisesti huonompia aikoisia vielä. No ei, ei Saipal koskaan mikään talousihme kyllä ollut. Taas... mutta ne oli siitä kuntoon ihan muutaman kolmen kauden aikana ja siinä oli just nämä kaksi kautta, niin molemmat runkosarjan sijoitus oli 6. Yksi siis se on oikein kunnioitettavaa, mutta sitten on ehdottomasti sanottava se, että tämä sm sulkeminen, niin ei ihan kuitenkaan siis, Siinähän oli, muistan silloin varmaan kun puhutti, että oli nämä, oli nämä mahdollisuudet ja uhat. Mitä, niin uhat on toteutu käytännössä kaikki. Mm. Eli siis tuli merkitykset niihin peleihin, tuli näitä, näitä pelaajien myyntejä ja muuta. Mutta sitten taas, että yksi mahdollisuus siinä oli se, että seuratta saa terveydettä taloutta niin mä sanoisin, että ehkä varauksin jyppi siihen kanssa, mutta että Saipa on mun paras esimerkki siitä ihan ehdottomasti, koska Saipahan paikkasta talouttaan huomattavasti myymällä kaksi kertaa huipputsekkiinsä Vladimir Mahudan ensis Jokereille, sitten Kärpille kesken kauden eli siis vuokrattiin loppukaudeksi sinne ja Mahudan lopulta rattaisi Jokereille Mestaruutta 2002 no, se oli siis, siis hiuppusijoitus sekä sitten myös samalla kaudella niin silloin Hyvässä nosteessa on ollut Ville Immonen. Myytiin Tepsiin mun mielestä jälkikäteen ajateltu, että Tepsi olisi ehkä tarttua siihen mahultaan ennemmin, koska Immonen oli ihan luvattoman huono pelaaja. Siis mulle ei jäänyt mitään hyvää muistikuvaa sitä kaverista. Lopulta päätyi lopettamaan uransa Norjassa Tepsi vuosien jälkeen sitten, mutta kuitenkin... Niin, niin, niin, tota... Saipa onnistunut aina jollain tavalla, tota, niin, joko myymällä tai... Näin just, Wikipedia tiesi kertoo just tämän saipa haluaa kolme ottelua tässä kuin Mm. Tintinä, niin siellä on aikaisempina vuosina ihan joulunpyhinä niin revitty sopimukset ja purettu sopimukset pelajien kanssa ja pakotettu suurin pitkä puolella palkalla ja tällaisia niin kuin ihan pakkokeinoja käyttää ääteen niin. Silloinkin vissiin ykkösdivisioon ainakaan ei vie tie mm. ja sieltä taas selvehdyttiin ja oltiin taas mukaan keinoista kahden noin jälkeen yhdestä Tuollaisia tarinoita on kyllä tavattamaan paljon kalpassa Kalpassaan myös omia, omia surullisia tarinoita ja silloin kun ne putosivat Joensuun su jääkiekko Jokin joki pojat silloin 90-luvun alussa, niin, niin siellä oli kaiken näköjään se mutta kolme konkurssia ja kolme nimeä vaihtoo, kun seurat näitä nyt. Piti laittaa kirjamet vähän eri Niin, niin se, se... Oh, tulee tällä kertaa. Oli, oli Joensuun ensun sitten oli sitten oli ja mitä kaikki siellä oli, se oli aika sekala aikaa, mutta Lappajenas kuitenkin niin äh, sitten 96 nousi, ni niin kuitenkin tasaisesti pysynyt siinä. Ja pitää sanoa, että ei kertaakaan ollut karsimassa kuitenkaan tänä aikana sitten. Vaikkei siinä ei ollut liian karsintoja, aina välillä saipa oli siellä peräpäässä, mutta silti. Joo. Niin se onhan kunnioittaa on suoritus. Tota... Ainoastaan yksi viimeinen sijoitus on vuodeltu. Jos kun lunttaan täältä, tota noin. Vuodat 2001-2002. 2002, 2002 keväliäin on Silloin on ollut. Se on silloin tämä mahudan Joo. Myystä on ollut ensimmäistä kertaa edellä. Mutta sinulla oli tuo 2023 kautta saanut nostaa esille tuosta. Joo se oli tosiaan... Se on, niin kuin, toivottavasti ei voi sanoa, että voi niin kuin, tavallaan rinnastaa tähän kauteen, mutta silloin Saipalla on ollut todella hyvä alukausi takana, ja tota, kolmantena on ollut just vaan parhaimmillaan. Ja. Sitten on mennyt keväällä, pojat tullut takaisin, joulukin kuin kinkkuun ja mennyt pelit ihan päin, Loppu tota, Loppusijoitus on ollut yksi toista, että toivon mukaan, että niin et, tällä kertaa niin kuin, löytyy sitä jaksamista kelaan puolelle. Ja. Sitten tota, viime vuosina, niin... Sitten kun tuosta taloudesta puhuttiin, niin nyt sitten Saipa tavallaan joutui rakentaa koko paletin uusiksi. Kun kauden 10 11 jälkeen, niin siellä todettiin tämmöiset köykäiset miltei miljoonan euron tappiot, niin, niin totta kai se pisti pyön kirelle. Ja nyt sitten ollaan tässä tilanteessa, että niin kuin ennen kaudella kun katsottiin, niin mä oon nyt kattanut kautena kattonut peräkkäin Saipa-joukkueet silleen, että, että Voi, kun mä haluaisin uskoa tähän, mutta sitten kun se näyttää semmoiselta niin kuin et otetaan nyt mestiksestä ne, ketä saadaan, tyyppisenä ratkaisut kokeen niin mestiksen huippua ei, sit, kun tiedetään mikä hyppäys on liikaa niin on paperetanusta nostamista, jossa ei Saipa viime vuonna viimeinen, mikä on mm -hmm. sinällään ni? Niin... Saipel oli se hyvä viime vuonna, kun se, loppu, niin se mm. nosti, mutta tosiaan viime niin ne sillä... oli pienin pelaajapudjetti ja näin, tottakai se näyttää pahat, ehkä siinä sitten on, niin kuin ollaan nyt mediat nostanut ja sillä tota, kapteeni Ville Kohoni semmoisten kavereiden esitystä. Ville Koho aika hyvä ostot sinä, että se on jo aika semmoinen Saipan ilmentymä. Että just semmoinen kolmosketjun sentteri. Nyt mm. pääsi maajoukkueeseenkin, mikä oli semmoinen palkintomatka kylläkin, mutta... Mutta et... ei päässyt, kuitenkaan hän loukkaannut no, Vil no, no, no. Ville viitolomman. Ville no, no, no. viitolomman no, on no, tilalle sitten. Totta, sit, totta. Ja. No okei, okay, sitten se meni ihan no, niinku niin oikein, kyllä viitolomman se enemmän sinne paikkaan, ansaitsee tietyllä tavalla. Mutta harmi, ettei kohoa palkintomatkaa, koska on pitkään pelannut Saipas ja on joukkueen kapteenia semmonen kauhea ja just. Se on niinku ihan niin pitkä aika ollut siellä. Nyt on kysymyksessä kuudes se poltti Siis osuva, osuva kapteeni Saipale mun mielestä. Mut, mut tota, kun alkaa miettiä, tota, mikä tässä on muuttunut eniten, niin ää, ehkä saipalo on just nyt sit se, että et, et, tota, no, niin siis jotenkin semmonen poikkeuksellinen usko siellä on. Että okei, kun niin oli Ari-Pekka olla, se Atua teki hienoa työtä, tosi resursseilla. mutta jotenkin niin tuntuu, että siellä ehkä luotiin pohjat sille, mitä Saipa nyt tekee. Siis tosi, tosi pienestä se ponnistaa ja sitä ei kyllä ilo et Siellä se vaan keikkuu. Niin, ja se kävi kyllä aika hyvä tuuri. No, Sain tosta Janin jäämisestä tota, no, niin vähän niin kuin Jussin Jussi Markkasen aikoinaan. Eli tota, tuskinpaa oli mikään kaikkein niin kuin hinta niin hankita on tapparasta. Tai ei taparan ei. meritellään ei varmaan ollut niinku kallis pelaaja. ja siis, Sehän on niinkuin, Niemisestä, Niemisestä puolena puhuttu tuonnempana, mutta sehän siis ei koskaan huono maalivahti ollut. Siis ihan, ihan, ihan fakta, että se ei ole kuitenkin iltoski kävi ykkösmailivahdin tontilla ja jotenkin vaan niinku, ei ole loksahtanut aiemmin paikalle. Hän on totta kai ollut, siinä, ollut tärkeä osa ja antaa totta kai ihan eri luottamuksen vetää kun tietää, että Niemiseen voi luottaa siellä. Se on on erikeettinen. <tum> Tum Mä oon vuosikauttuna naurannut Saipan pontonimainoksi. No ihan toisesta maailmasta. Kyllä. Mä kun katsoo tämän kauden Saipaa, niin mun mielestä tuossa selkeästi juttu, niin mikä nousee heti päällä, niin se, missä kohtaa kaikki odotti, että kun Saipa odotti siis viisi peliä neljä voittoa, niin totta kai eihän tämä voi jatkua. Sitten tuli se kuuden pelin tappioputki, niin kaikki, okei, se oli pari jatkoa, kun mutta silti Ensimmäinen ajatus oli se, että no nyt se alkaa. Niinhän, meikin oltiin vähän näin. Totta kai. Me annettiin tietysti se mietintaa paussiin. Joo, se oli siinä kymmenen kierroksen kohdalla, mm. kun sitä niin. pohdittiin, että, että mit mitä ne suuntivuudet lähtee, niin silloin Blues oli vielä kärjessä ja Saipa sitten oli olisin kanssa, niin me veikattiin just toisinpäin, että, että nyt Blues on alaspäin ja Saipa jatkannut jatkanut siellä. Niin... No, mitä siinä kohtaa voisi minusta sanoa, kun se oli just, että historiallisesti kun peilaa, niin se oli, sitten, että, se, oli se hetki, että okei, no niin Saipa sai hyvä ollut, nyt se oli siinä. Hmm. Mutta sitten pojat tuli takaisin neljä, neljä voittoa siihen putkeen ja sen jälkeen niin, niin parhaimmillaankin ne niin on hävinnyt vain kaksi peliputkea. Hmm. Mitä mä katsoin, että olisi niin kuin, siis alle kymmenen tappio sen jälkeen koko, koko kaudella, mikä Se. on siis aivan huike, tasainen. Ja sitten tämä, mikä on mun mielestä aivan käsittämätön on. Sun, sun puhuttu aikaisemminkin jaksojen ulkopuolella. Et kun Saipa tuntuu noin maalinpelejä voittavan, niin mä en ollut niitä laskenut koskaan, mutta tätä varten mä katsoin, että Saipa pelannut 19 peliä tällä kaudella, mitkä on päättynyt yhden maalin erolla suuntaan tai toiseen. Saipa mm. on voittanut niistä 15! Joo, eli suurin piirtein noin 40-45 prosenttia peleistä päätyy yleensäkin silleen, että sä olet... Alat... Siis se on melkein 2.3. Se on, on yhden uro tuon päässä, se voittuu aina. <laughs> Kyllä, siis se on aivan huikeeta mun mielestä. Mm. Et tässähän on se, aina puhutaan... Niin kuin tämmöstä porukasta, mikä siellä on niin juuri play-off-pelin rajoilla, niin sanotaan, että no, kun ne on näitä maalinpelejä, niin ne häviää niin maalinpelejä enemmän kuin ne voittaa. Mutta saipa sitten taas pelaa ne maalinpelejä tosi paljon. 15-4. Tuohon siis käsittämöitä lukemaa. ja jos ajattelee, sitäkin kanssa aina korostetaan niiden jatkoaikapisteiden. Ja... No Se näkyy aika hyvin just tänä sen kevään, niin ajattelee, että ei niinkään pelit kaikki ole mitä jatkoaika voittuja, eikä nää niin ylimääräisiä voitettuja tai hävittyjä pistejä, mutta se on siis ihan uskomatonta. Ei, mutta sitten tota, yksi, mikä tässä alkukaudella ihmetytti ihan suunnattomasti, niin Saipa oli aika heikko kotijoukko, mitä se on yleensä tässä ollut kuitenkin. Se olisi joku lähetys siinä, olisi ollut meidän kolmas vai neljäs Joo. lähetys, kun oli tilanne, että koko sm liigan paras ja huonoin kotijoukkoja. Mikä on siis todella häkellyttävää, koska Saipa, siis aina ajatellaan, että Kisapuisto on semmoinen tiimi, legendaarisia oikeasti kuhalle minä vittuma nämä pelaajat. on vähän semmoinen täksi sanotaan, kuin sanotaan että vähän eepitä sanotaan jo. Eli tietääkö vaan näit. Ni, niin. että et joku puolustaja on vähän se, näin, tämmönen, semmoinen. Tuutti, puolustaja. Tepsistäkin niin. löytyy sellaisia. <laughs> tiedätkö, se on niinku modastuu hyväksi jutuksi, kuin sanotaan niinku montakin aika vaikka oikeestaan sain alluksia persille. Vai ainako sai paikka nyt kotona. Mutta, et, no jo, mutta sanonta mut, pysyy. Mut sit tässä onkin mulla on jääny mie mielikuva hyvältä, että se on ehkä sen kautta kuin se on ollut Tepsille varsekin hankala paikka pelata. Mm. Et saipa onnistui siellä niinku reitimään niitä pisteitä aika hyvin, mutta se, jotenkin, jotenkin se tuntuu, että se on palvellu heitä vuosien varrella. Mutta nyt kuitenkin, niin on kuitenkin jo kotitilastossakin jo kutosena. Nimenomaan noussut jo siihen. vertailu vuoksi Tepsi, joka on ollut, se ei ole kotipeliä hävinnyt lokakuun 25. päivän jälkeen, niin on kuitenkin vasta kahdeksantena. Siinä on itse asiassa tänään TPS, hyrähtää kotivoitto jypistä, niin nehän Pisteessä ainakin tasoin. <laughs> Itse asiassa silloinkin muuten silloin on vielä yksi peli pelaamat vähemmän kotona. Aika jännää tilasto on myös se, että saipa tosiaan kun on to 60 paras kotijoukkue, niin saa lähestulkoon kuitenkin yhtä paljon pisteitä vieraskin. Siis kirkkaasti paras vierasjoukkue. Siis... Pistekeskijärö 1.8 HPK toisena vierasjoukkueesta 1.53 kuitenkin. Joo, ja sitten just nimenomaan nämä, eli Saipal vieras 1.8 ja Koton 1.82. Sinne hirveän suurta Eurooppella, Saipal koton tai vieras. Eli siinäkin tavallaan tulee tasoisuus tietyn tavalle Kyllä, kyllä. Ja tossakin katsoa että joukkuja, joka on sen edellä, eli jokerit, niin jokeritakin kun verrataan, niin tuossa jokerit on siis liikan paras kotijoukkue kirkkaasti, 2.44 pistettä. Mm per ottelu, ottanut kotonaan, 18 kotipeliä ja sitten taas kuitenkin kahdeksantana vasta vieraspeleissä. Niin, no. mm. Jokerttu on hävinnyt kaksi ottelua vaan vieraissa. Ne tasuuretkin on kaikki voittanut. Siis kotonaan, niin. Mm. Anteeksi, Kotona. Kyllä. Mutta tota... Se, se, siis, se my myytti, että saipa on nimenomaan vahva kotijoukko, niin voidaan ehkä heittää tuosta romukoppaa tämän kauden vaan niin tasainen Sputnik pyörii taivaan eikä ruostu. Kyllä. Näin. Ehkä tässä, tässä on myös ero, eroja. Ehkä saipa nimenomaan, niin oli nimenomaan, että kotipelaaminen ja vieraspelaaminen ero oli aivan, aivan, aivan niinku huikea suuntaan toiseen, Siinä niin, niinku, siis, mitä viime vuosina on ollut. Nyt se tasasuus löytyy molemmista. Että ei ole semmoista... Niinku, et hyvä tai huono päiväero, niin se on ihan sama, missä se tulee. Niin kun kun verrataan tästä Tepsiä, jälleen kerran, mikä on hyvä, hyvä verrokki sinänsä, niin tota, minkä piti olla korkeammalla, kun sitten taas katsoo, niin Tepsi on kotona, varsinkin viime aikoina, tavattoman hyvin, ja vieras taas ottaa ihan turhia tappioita. Joo, ja vieras se ylivoima toimii. Se ei toimi mikään, ei, mikä. ei, ei vieläkään. Siis, Okei, okay, no, niin kun niin on. nyt ero, maali erot on pienempi, mutta silti ei toimi mikään, kuitenkin, niin sitten kun katsoo näitä pelaajatilastoja, niin tälläkin on mielestäni aika hauska huomio. Sinänsä on Saipasta se, että et Saipalla ei ole yhdä, yhtäkään piste per peli tahdin pelaajaa. Lähimmäksi pääsee, tämä siis aivan loistava hankinta mun mielestä, Kalpasta, Jaakko Rissanen, joka oli loukkaantunut pitkään, niin 22 peliä, 5 plus 12, eli 17 pistet on sisäisen piste kolmantena. Niin, niin, niin hän on lähinnä. Niin, tossa kun katsoo, niin tossa on siis Aika tasaiseen tahtiin niin kun lähtee tippumaan tuotet. Ainoa, joka on päällä 20 pistettä tehnyt, on Stefano Giliati joka, joka veti siis aika pitkälti kiikarelekat kymmenen peliä, kun se alkoi tapahtumaan. Ja nyt on vetänyt taas vähän kiikarele viimeiset viitisen peliä. <sum> joo, mutta se, jos ne pisteputket on noin pitkiä, mitä silloin <sum> nyt, mitä ne oli 10 peliä. Hyöpäys just <sum> <sum> Niin. Kyllä. Sopii sinänsä saipan profiili kun Peters Scrico oli Anholuralla etenkin samanlainen, että et et pisteet tuli, se tuli semmoisena kunnon ryöp ryöpräyksinä ja sitten tuli pitkään hiljasta. Se, sehän on, no. siis, on helppo pelaaja peluttaa. <laughs> <laughs> kyllä. Mä tulit sieltä ajattelekin, että oli kyllä viime kerrokset yksi. Mut, mun, mielestä, mun mielestä hauska huomio tässä kuitenkin katsoo tätä, niin, niin tuossa on EKAT 10 pelaajaa, on kaikki tehnyt semmoinen 10 pistetiahan päälle. Sitten alkaa vähän tippumaa siinä, on kuitenkin, sit, sanotaan, niin vielä 13. ensiaspelaaja on kuitenkin sinne kympin kintaalla. Ja kaikki pelaajat näköjään molareita myöten on päässyt pisteille. Know, loistava, loistava. Ainoa kaveri, joka ei ehtinyt pisteitä tekemään, oli tämä Saipan-Aino Anhalvaistus ja Corey Emerton. Detroitista, joka loukkaantui ensimmäisessä pelissään. Niin, hän on ainoa, joka ei ole tehnyt pisteen pistet, ketä on Saipan-Paidasta älkäällä pelannut. Niin, Josh McNevin kehtyy syötyä antamaan yhdessä pelissä. Sehän oli se aika polissi se treenasi Saipan kanssa sitten. Joo. Mutta kuitenkin puhutaan... Oli, se oli... Tai siis... Elitserin paras puolustaja viime kaudella. Hänkin tekemään piste. Mutta tota, sä... No semmosen pointin vielä sinulla oli tuo pointti, niin sitten nämä öö... plus- ja se... miinustilastoiset. Miss... Tää otit hyvin kiinni tähän kyllä, että mun, mun mielestä se oli toi Veikkaa Nanhall-kirja, tuo kirjavaihtaja Juha Hiitelö, joka aikana sanoi tästä näin plus-miinustilastosta aika hyviä että et, et, sehän on sinällään niin kuin vähän valheellinen tilasto, mut sitten kun niitä eroja alkaa joukkueen tai sarjan sisällä syntyy suuntaan ja jos toiseen, niin sitten se kertoo jotakin, hmm. niin mun mielestä aika, aika hy hyvin huomioitu tämä, että et Saipal on niin kuin Tää on niin kaksakonen tällä hetkellä, että tuolla on yli 30 peliä pelaaneetakin miinuksen puolelle ja sitten on Ville Koho kapteeni. Ja Lusi. Se on 9 Siellä on kuitenkin niin just näit, niin su suht kohti hyvin saipa sisäisesti, kun vertaan ne pisteet tehneet pelaaneet. Jos Jesse Mankista ja Marku Flinkki, että on mulla miinus 7, Jere Pulli ei ole pelannut kuin 17 peliä, mutta se on kuitenkin miinus 13, ehkä se on syönyt peliäikaakin vähän. Et Vähän, tai en tiedä, onko hän on loukkaantunut ainakin tuossa välissä. Sitten taas Ville Koho, Antti, Bruun, Brian, Salsiido, 9 no, ja 8. Siinä kyllä Bruun ja Salsiido on ollut pitkään nyt pakkiparina, molemmilla just kasi, mm. selkeä ykkönen. Niin toi, toi kertoo siitä, että... mistä tätä sun mielestä kertoo siis? Niin, se so, on... So, mä yleensä tulkitsen itse näitä, mä yritän katsoa sen avulla, että onko sitten nämä kaverit ketkä on pakkasen paljon, niin onhan ne Se on niin Tässä näkee, niin tuollainen Jesse-Mankin on teinut kaksi yliluomahäkkiä, jo joka taas on, että se olisi vain miinus viisi, miinus seiskan sijasta. Mutta hmm. mut kyllähän sen yleensä vähän on sit sillä tavalla, että sit on tavallaan on pari kannattelevaa ketjua, ja sitten se on se yksi ketju, käy, joka käy ottamaan ne maalit Ehkä tämä kertoo sitä, että, että kun tämä Saipa kuitenkin joutuu rakentamaan joukkueen aika rajallisia resursseja, niin se kertoo sitä, että, että ne kärkeen, tosiaan on pystynyt kantamaan tietyllä lailla. Ja niin kuin, ja sit, mutta selkeästi, kun se keskittyy muutamille, muutamille jo pelaajille, niin en te siis tiedä, että Mankinenkin pelaa aika paljon, mutta sattuu olemaan jäällä kyllä, kun omi kolisee, niin, niin ehkä se siis kertoo, että se taso ei osi kuitenkaan ihan kauttaaltaan. Se ei ole kauttaaltaan hyvää. Ja sitten kun on näitä tiukkoja pelejä tulos niin tulokset yleensä varmaan just 3, 2, 4, 3. On niin ne yleensä niin huippukaverit sillä ja, ja kohoja, nämä 1, 2, 3, 4, Ne on vetänyt sen peli niin yhteen, ollaan tai tasottanut. Mm. Ja siinä välissä 3, 4, 4, on käynyt 6, sen 7, 7, 7, 7, niin. Niin niin. 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, ei 9, 9, Tulee vain pelkkää plus kun he pelaavat niin paljon myös tätä ylivoimaa. Niinpä. Musta toisaalta niin no ylivoimaa ei näy siellä. Ylivoimaa näyttää. Tämä pluss minusta toinen on, -minus on aina vähän. Vähän kuin niinku, yksi jakso, kun me puhuttiin korin lokesta, kun tuli vähän yllätyksenä se, että hän ei oikeastaan ammattilaisuudellaan koskaan ollut on tuolla. Mutta mm, se kertoo sitä, että pelaat sitä niin paljon ylivoimaa? Nimenomaan. Mutta tota, kun katsoo tätä Saipan joukkuetta ja millaisia hankintoja ne on tehti viime vuosina ja muuta, niin, niin, niin muista aika hauskaa oli periaatteessa niin lähtökohta ykkös hankittu, Mark Leehan ei pelannut tottakai paljonkaan tossa, Mutta sitten kun alettiin miettiä, niin Ilveksessä hän oli se on ykkös-kakkos ennen mm. niin, kuin tulisi sitten sit yhde, yhden kauden loppupella Fässissä viime kauden loppu, mä muista, oli varmaan viime kauden lopussa Joo, niin. ja sitten, yh, sitten Saipaan niin jotenkin just semmonen, nyt tätä Saipan profiiliä kun kattoo, just semmonen kahdisuunan pelaaja, ei mikään kauhean flashiätkä, eikä mikään semmonen suht takuuvarma suorittaja. Niin kuin tehnyt semmoista pauttiorallaan 30 kaudes, kaudessa, just semmoista ihan kelpo kakkosentterin teho just, mutta ei selkeästikään lähetty havittelemaan mitään kuuta taivaalta, opittiin selkeästi miljoonasta, kun se hankittiin Dale ja mitä kaikki sinne tuli kalliitakin Lindner, Nämä oikein kalliitkin, sitä eteenpäin oikein täysillä, niin, niin selkeästikin hankinnat on maltillisia ja niitä tuntuu, että pelaajat on niin kuin siellä, sitä skautattu hyvin sen suhteen, mitä, mitä sinne tarvitaan. Et on hieno, että on selkeästi hienoidut riisuttu pois tästä saipan jääkiekosta tämän täysin. Et ei, ei edes pyritä niin kuljettaa sitä kekkoa maaliin, vaan se on tietynlaisia pelaajia, toteuttaa tiettyä pelitapaa. Just, just semmoinen, niin kuin, mitä se idealitantista tietysti pitäisi olla, varsinkin rajallisesti, se tehdään. Niin, niin, niin. semmoisen raataan joukkueen saan hankintapolitiikalla hankintapolitiikalle. järkeviä järkevi hankinto niin liiki, oli jo vähän mm. kiertolainen, ei, ei sitä tarvi ihan niin kaiken kalleimmilla niin, proposilla ostaa. Ja kuitenkin tiedetään täysin mitä Joo, saadaan. Ja nimenomaan sitten kun joukkueessa on esimerkiksi koho. Hän on niin kuin, hengellinen johtaja, siellä, mutta sit siellä ei ole just, niin just mitä niin supertähtiä tai sellaisen, niin että joillekin tyypille olisi enemmän kasattu odotuksia kuin muun, niin se hän luo semmoisen raatavaa ja tasaisen hengen ja lentale. Siihen on pyrittykin nimenä, niin sitten kun katsotaan periaatteessa ykkös hankintoi, mitä tuossa on, niin tuossa on kolme nimeä. Jaakko Rissanen, Tommi Jokinen, kaatuli kalpasta ja nimi tappalasta. Nämä niin on vähän just tämmöisiä, että et kalpa heivas jokisen ja rissasen. Yli Laidan, Joke Jokinen, nyt, jokinen tuhlailee tosi paljon paikkoja, mutta on tosi hyvä luistelija Kans niinku työtelijä jätkä painaa maalille, uskalta mennä Ei Ollut ihan hyvä tutkapari on toi Rissasen kanssa Rissanen on siis niissä peleissä mitä mä, mä oon nähnyt, se, nähnyt Turussa, se ensimmäisen peli kun Saipa oli täällä herran Jumala se oli hyvä siinä pelissä siis Viime kaudella sitä jo puhuttiin, että, että se olisi päässyt kalvassa pelaamaan Sami Jukka Hentusen kanssa, eli siinä huippupaikassa siis lahjakkuus tiedettiin, jostaisesti kalva katsoi sitten että, että, että, että mitä me tätä etkään roikotetaan niin en muuta kuin Saipaan, Saipa otti vastaan Saipa tarjosi heti sen mahiksen että Saipaan nyt toimii vähän samalta niin kuin niin HPK toimii tuossa noin aikaisemmin Et, tota, Niitä kavereita, niin kuin tämmösi Joonas Vihkoi Ville Viitalo, mikä ei muu mahtunut minnekään nyt niin kuin annetaan sitten heille samalla lahjakkuutta siellä on nyt tuossa on päässyt esiin ja Rissanen on ollut ykköskentässä sentteri, saanut toteuttaa itseään aivan täysin, niin on mielestä aivan loistavia hankintoja. Mm. Jani Niemistä puhuttiin tossa kanssa, niin Nieminenhän oli silloin IFK's, niin Kari Alonen yritti hänestä tehdä Mä luin tuossa veikkaa haastattelun, missä Nieminen sanoi, että ehkä se pää ei vaan riittänyt silloin. Siis kun on, se on tosi pieni maalivahti, niin siihen kanssa ei osata luottaa sen myötä, että isommat maalivarit on aina niinku, niin helpompi luottaa, kun tietää, että ne peittää. Tämä tulee sitten, sit että pelaa tosi aggressiivisesti. siellä siis pitää olla teknisesti taitopempi. Niin, kaksi. just semmoinen maalivahti, että et se, se haluaa vaan siihen kiekon tielle. Niin, niin se, ehkä siitä on vähän... Karista karist ottajia. niitä ottajiä, Ja sitten kun se Tapparossakaan viime kauden oli mennyt, Metsolaan otti se ykkös Veskarien paikan. Ja sitten kun Pekka Tuokkalan sopimus oli varma, niin mitä, mitä Tekoniljaa, niin Niemiselle nämä oli. Niin, niin, Niemisellekin on vähän just semmoinen, et, et, Saipasta on kyllä noussut tosi maalivahteen, mikä on mennyt sinne vähän niin viimeiselle maikselleen tavallaan. Jerem Yllyniemi nousi sieltä, ja tuota, no, niin, on. Ville Hostikka on sieltä peräisin kanssa. Niin, niin. Sitten on muita koviakin maalivahteja, oli juuri omistaja Markkanen ja, niin, ja, Backström, ja Backströmikin on pelannut. Aivan, Niklas Backström ehkä paras esimerkki, mutta se IFK2-maalivaadista Saipa, ja sieltä nousi sissä. sieltä. Sieltä se jonkun motkan katto Joo. Mutta kuitenkin, josko IK-käänsä Tukholmassa. Joo, jos se muu kuin Suomessa. Mutta kuitenkin just tämmöset, pienen seuran niin pakottava tarvekin niin luottaa näihin tiettyihin jätkiin. Mutta saipaalaka ei siis ollut maalivahtiossa mm. mitenkään ihan tyhjä arpaulussa ja valmiiksi. Ja kuitenkin oli tämä Richard, Richard Ulberi, joka on aika lahjakas jätkä. Niin hän viime kaudella oikeastaan niin siinä vaiheessa oli just mukaan tuomassa. Saipaan tuli se hyvä hetki siihen mm. mukaan. pelasi silloin. Muukausi meni periaatteessa Mut, elikkä siinäkään niinku ihan... nämä on just tämmösiä siis poimintoja, että tiedetään jatkiksi jätkiksi ja tiedetään, että ne ei välttämättä just joku kalpantasoisessa jengi, noikin kaksi kaveri, Rissanen, jokinen, niin ei ne siihen mahdu kuin kolmosneloskenttiin Ja mitä joku Rissanenkin, niin mitä tämmönen peli, pelintekijä sentteri siellä tekee? Kolmosneloskentissä. Siinä on ihan eri jatki, mmm, sit tulos, niin, niin... Et, olisiko Kalpa ehkä kannatanu katsoa se kortti paremmin, en tiedä, mutta tämä on just näitä klassisiä, että et jossain, jossain tapauksessa se tekee vaan hyvää. Markus Seikola lähti Turusta, nousi sitten myöhemmin eliittipakiksi muualla. Totta kai. Koskaan Turussa Turus ei löytänyt sitä, näitä esimerkkejä, mitä osa oli vihkoa, viitaluomaa, niinku mikä Helsingistä lähtenyt, kun ei sieltä tullut, tullut tilaisuuksia. Totta kai, jos ei kasvun varaa ole, mutta sit, niin, jos nimeä nimenomaan puhuu, niin... Kiitos TPS: niin Lehkonen lähti sinne, ja mistä tästä tietää, vaikka olisi ollut mielessä. että siellä on muitakin näitä junnyyjä, ketä haluu peluttaa, nimenomaan nyt tänään debitoivä Kasperi ja Kapanen, Joo. niin totta kai pitää sitten tila jostain luoda. Kyllä, kyllä. Ja, niin, kalpa kuitenkin hakee menestystä, niin se oli tavallaan, näiden pelaajien on, niin onni että Saipaan pääsi nyt läpimurtakausin varsinkin Rissaselle ja niemiseltä selkeästi tässä tulos. Mutta mm. sitten, tuota, muuten Joukkuetta katsoo, niin se on tosi tommonen! työmies profiloitunut, siis semmosia, että Mestiksestä ei ole hankittu mitään tämmösiä Siis mitä mä nyt sanoisin sen pelaajilla on, että Mestiksen pistelinkoja kun kattoo, Niin, niin, niin niillä on kaikilla semmonen joku heikkous siinä pelissä, minkä takia ne ei ole liikas, varsinkin kokenemmin jätkillä Niin ajatellaan joku Uh, tuo Aki Keinänen esimerkiksi, niin se, on siis, se on niin pirun pieni ja sitten totta se sen kiinti jäähy sinä menin. Marjus on jäähy verkkyys. <laughs> <laughs> jo, <laughs> jotain tämmösiä, siis aivan huippulaajokaus. Huippu Jussi Tapio oli semmoinen, eihän se mahtunut tepsissä ykkössä kakkoskenkin. Mutta se teki yhdessä oottelussa kaksi maalia siellä se. Niin ja siis koko ajan mu muu kausi odotellaan ja vähän tällaista. Ei se ehkä, niin se, olisi. ehkä se on parempi parempi näyttöpaikka mutta sitten taas ei yes. se pelaajatyypiltään sopinut siellä, siis ne, et Nyt Saipa halusi selkeästikin, että ehkä sitten tämmösi. Nyömyyrämäisempiä. Tämä... Niin, niin siis kokonaisvaltaisin hmm. pelaajia, koska sitä se niiden pelaa, pelitapa vaatii. Ja sitten kun katsoo ulkomaalaisia, niin siellä okei okay, Salcido kannattelee joku, että oli tämmöinen tryoutin kautta hankittu kaveri Italiasta. Joka se silloinkin vähän katsoi, että jos vittu päähankinnat tulee Italiasta, niin mitä tässä sitten oikein, mitä tämä joukkue voi odottaa? Okei, okay, Giliatti näytti, että hän, hän kuuluu siihen porukkaan. Robert Jekimovs on myös mielestä että se ei kellekään muulle SMN-porukalla kelvannut. Okei, okay, väli hiihtelee varjojen mut mutta mieletön taito siellä on. Ja sitten taas Pär Savilahti ja Naganderon näytti tämmönen projekti, tämä kahden torninkakone. Se on, se on ollut nyt vähän ehkä näistä mukkarjasta ehkä se ei kyllä, että olis nyt ehkä, ehkä pikkansaali-suorittamusta kyllä. Et ei ei mahdollisuudessa aina, kun on no, mut viime kaudella oli, oli jo parempaa, mutta siis oli... Se liike oli ihan traagista no. silloin, kun se tuli Suomeen. Se, Eli projekti Se on siis tämmöinen aivan mm -hmm. ollut Mutta kun katsoo näitäkin, niin Salsido aina oikein hankittiin, että se on niin se meidän primus hankinta Mutta kukaan, kukaan muu näistä, Mark Leithohan vielä jono jatkoksi, niin, niin eihän ne ole mitenkään semmoisia sykähdyttäviä hankintoja sinänsä. Ne no, on vaan niin onnistunut. Et, ei, ei ne ole mitään toporovski mahuldoita tai D. tavisei Ei, ei. ei. se, se ei. on yksi vähän sama asia, mikä on tuossa, noiden, kun puhutaan mestimiehistä ja mitä haetaan, niin Ehkä haetaan vähän, niin kuin, ei enää niin mitään ihan junnuja, semmoista 25-22 sivuotia asti sälliä, jolloin on vähän niin kuin, se paras mennu ohi. Mm. se muutos tekee hyvää, silloin silloin ehkä vähän ymmärtää peliäkin paremmin. Ja ehkä ymmärtää myös sen, että sen kielkoiden pitää raataa. Ei vaan mm. voi niin kuin, tykätä vaikka laukomisesta. Ei voi vaan tehdä maaleja. Joo. Et peli on muutakin. Et, no, olisiko siis ehkä semmoista, että näin pelaajille just se, että, että jotenkin, että se... Et tää on nyt se mahis pelata liikaa. Niin se ei oo heti niin että vittu nyt laitetaan kaikki peli tähän. Sitten. Et et ei tää oo ehkä se, ei, tää, ei tää mikään jokerit oo. Mitä helvestiä. Tää on mun mahis pelata, lyödä liikasopimus. Pelata ammatikseen. Henkilökohtaisesti toi ja sit saipas tietysti se, että pikkukyläpahainen jossain Venäjän rajalla. <laughs> Joskus vaihtanut bronsin 60-luvun. niin oon nyt piru semmosessa joukkoessa. jo tehdään jotain niinku... Oikein hienoa. Mm -hmm. Varmaan se, että kyllä se saipalaisuus varmaan on varmaan aika vahva siellä, Itä, itäpuolella Suomeen. Kyllä, se on siis aika valtaasemassa kuitenkin, jos ajatellaan urheilu sieltä niin, niin mä nyt heti, heti keksiin, että siellä ei ole jalkapalloseuraa eikä ole maakuntiaususkila maakuntia, ja kai taida olla. Mä en tiedä, Mutta koripallussakaan mitään. Nyt sä voisit Mikä hu? Mikä se on? Ei tuu mitään vielä. Olen varmaan, koska se ei koskaan ollut, mutta, mutta kuitenkin se, siis, että et niinku urheilusti on tämmöinen suomalainen valtalaje joukkue niin, valtala ei, edes, niin Saipal, Saipallahan on siinä ihan selkeä semmoinen, että ei siinä ole lähe, lähellä mitään uhkaa jaakaan siellä itäpuolella. onko sitten niin varmaan Kuopio, sit ensimmäinen niin vähän ylemmäs, niin tuo idempänä. No Kuopio menee vähän länteen pohjoisemman, eihän Lappeltakaan missään lähellä. Anteeksi vaan nyt kuule, ettei se missään menee lähellä. Joo ja suun asia erikseen. On, on mä tiedän, mutta, siis, mutta kuitenkin se siis, iden siis idempänä Suomea. Joo, on idempänä, joo. Niin, niin. Ei, ei siihenpäin ole, niin Saipal on niin tavallaan maakunnallinen etukans. Että, että siinä on niin kuin suhteellisen hyvä, hyvä, hyvä niin kuin määrä porukkaa ympäriltäkin mitä kerätä katsoa aivan pelejä, sinne, kun saa, saa hyvän nosteenpäin. Nyt Saipahan on saanut hallia täyteen. Ja oli, se, ei, oli, saanut oli, oli, oli, oli uutisia tästä, että, pitänyt, että pitää tarkistaa pelastussuunnitelmaa, että saadaan kaikki ihmiset ulos, jos kisapuisto romaattaa. joku kartta josta vuoden 1992. <laughs> <laughs> tästä makkaran rasvaa <laughs> Mutta sitten tietysti... Niin Aina tässä, mä tavalla ärsyttää tämä mitä tässä maassa harjoitetaan. Eihän tässä täs kohtaa voi olla mainittu, Pekka Peikko joka on siis noviisi sm valmentajana mutta pitkä, pitkään Sakkos teki töitä nimenomaan vastaavallaisella, just että et pelaaja piti raapia kasaa sieltä ja täältä ja sitten sit piti olla yhtenäinen niin joukkue ja se vei sen ja mikä on siis aivan käsittämätöntä, millä resursseilla, mitä sa, Savolinnassa oli. Niin, niin, ja just niihin aikoihin, mä oon kuullut sitä, Tirkosta niin pelkästään vaan hyvää. Siis semmoista, että on niin kuin, tosi hyvä just tämmöinen ihmisjohtaja ja saa niin kuin, hyvän henkisenä. joka hiiltyy vasta krematorissa. <laughs> Näin <laughs> sanon JP Jalo legendaaristi 97 finaalissa. Jes pysyy niin viileänä ja varmaan niin kuin, Osasit heikonkin suorituksen kohdalla niinku johdattaa mm. niinku omiin lampaitaan tavallaan siellä. No, miten pitää sitä, että seuraava kerralla on oikein. No, no Tuossakin kun, kun vertailee niin kuin Sakko ja Saipa, niin siinä on muutakin samaa kuin alkukirjaimet. Kun ajattelee, että, että, että Saipallakin on tuo taloudellinen vyö tosi kireellä, niin, niin eihän se mikään ideaalitilanne on on saattaa liikajoukkuja. Mutta olisiko mikään muu festivaali valmistaa paremmin siihen, kun taas... Että mm. Rajallisuus ei tavallaan niin pienemmissä piireissä. sitten me soveltaan se saman isompaan ympyrän periaatteessa. Että sielläkään kukaan ei odota yhtään mitään. Niin mm. Tavallaan niin kun ajattelin että kaudella, että onko kova paikka hypätä uuden valmentajan. Selin ei tehnyt kovaa työtä ja muuta, mutta... Sitten taas, että tirkonen on tullut aivan hyvin valmistautunut. Niin joo. Ja... Niin no saipaa semmoinen, että siellä on niinku kireellä. Mm. Joo joo. Mutta se se, että... En, niin, kuin, nyt tällä hetkellä, kun niin, niin, sanoit, että ei ole mitään varmaan, niin, aikomustakaan ollut hankkia mitään niin, valmiiksi hyviä pelaajia tai semmoisia, että nyt odottaa. Niin。Mm. Siellä on varmaan ollut aika niin, rauhallinen suhde siinä suhteessa toimia ja tehdä töitä. Kun... <s Summit> Sen takia, kun roosteri näyttää, että no, mitään niin, että ei oikeastaan ole. Niin. Niin. No, Sitten siis, tässä hauska, nyt voisi miettiä sitä, että jos Tirkkosilla on uusia pelaajakauhintoja, niin, niin tota, <luttomuista> siellä on, niin, on ollut mukana neuvottelemassa. Et, mitä te valitatte siis? Vertaile sapkkoa, meillä on ihan rahaa käytössä. Niin kuin 1,9 miljoonaa. <laughs> <laughs> niin no, no ku, niin, mutta se siis mä juuri tarkoitin, että voittio tota, no, et, äh, on se, että no, niin ei, ei niin, saipa kuitenkaan olla talouden terveydellä sinänsä huono. Mm. Et jo, ei kevää, että ei hirrasta varmaan voi oikein odottaa urheilullistakaan menestystä. Mut jos ei ole velkaa ja on pieni, tuota, pelaajabudjetti, mm -hmm. niin pelaajapudjetti, niin se saa rauhoittaa töitä. Mutta tää on niinku siis jotenkin tässä. Tässä kirkossa niitä, miten mestikset tavallaan skaudattiin valmentaja. Okei, totta kai oli tiedossa, hän on se, se on saipa edelleen kafteni kirkon mm -hmm. Niin totta kai se oli seurannut tuttu mies ja niin poispäin, mutta mut tuli tämmöinen ajatusleikki, että kun yksi vaihtoehto, mitä jossain kohtaa puhuttiin, ja mestisvalmentajaista, kuka on saipaan, mutta ketä saipa koitti vokotella, on nyt joku valmentava vaan Jarno Pikkorainen, joka on kuitenkin mestistä ollut tottunut voittamaan. Se on ollut voittavia valmentaja, ei minkä altavastaa tämä valmentaja. Niin mitä sä luulet, jos, jos Pikkarana olisi tullut yhtäkkiä tähän, siis siitä kulttuurista, mihin hän on tottunut, niin on hypännyt, hypännyt tämmöisen kelkkaan, niin missä on vyö kireillä ja minkä... Että se on ihan tavallaan niin kuin, ajatuksen tasollakin uusi ympäristö sille. Yeah. Niin. Niin onks... sä tiedätkö sä jotain, niin että kolme neljään hävyn jälkeen niin on lakikourassa halkkaamassa toimitusjohtaja OV ei, mutta siis se, että onhan se ihan eri, eri tapaa valmistautuu liikavalmentamista. Se, että kun olet voittavaa jokkoja valmentaja, tai sitten olet ravimaa, niin pelaat kasan tolleet. Että siis kyllä että on joutunut kovemman työn tekemään siinä. Ja on varmasti niin kuin, joutunut oppimaan siitä enemmän, Et, että joku kuitenkin mestistä, se oli huippuporukka. Okei, jokipoet ei välttämättä ollut mikään niin rahallistinen niin huippuporukka, mutta siitä pitkään osaisit hyvin irti. Mutta se, että, että onhan se ihan eri, eri lähtee kuitenkin siihen, että se resurssiero ei ole niin niin iso yhtäkkiä enää, niin siis, kun Tirkkonen tulee tyhjät tyhjältä laadilta, tulee vähän isommalla laadilta, missä on lemempi pohja, minne mahtuu enemmän sinne pohjaan. Niin, mutta sitten aina mihin verrataan, niin se on kuitenkin pieni. Niin? Niin, no totta kai siis varmaan, en mä tiedä, Pekka Virtamies, joka hiiltyy vaikka krematoriossa. <tos> <tos> <tos> mut siis, ei hiily. <tos> Tarkoittaa sitä, että no... Pekka Virta, siis Tirkkonen, <tos> Kenestä puhut? puhuta? <tos> Pekka -Tirkkonen. Joo. Nyt mä menen sekaisin. Niin, Pekka Tirkkonen niinku, tota, niinku, tulokas valmentajana just. Mie niin on ehkä just parempi päästötontti altavastaja. Asemasti tota, noin, aloittamaan ainakin. On se on tietysti eri tilanne, kuin just, et, kun siltä ei odoteta mitään, niin on varmaan se työrauhakin on vähän erilainen. Mutta tota, tottakai, tuonne liikakarsinat siellä uhkana, mut... Mutta ei tämäkö Saipot sinänsä mikään niinku uhkapeli ollut? Ja mun mielestä on tavallaan se hauska yksityiskohta, että siinä taustalla on nyt kolme entistä kapteenia. Antti Tuomenoksa siellä on hetki, tää pelaaja pelaajapuolta johtaa, Riku Kalliin on toimitusjohtajana ja sitten Tirkkonen päävalmentajana, niin siellä on. Ää, me tavallaan, sitten taas kun että Tepsis sulla kritisoitu tätä, just, että vanhoille pelaajille on niinku ne suojatyöpaikat, niin, niin selkeästi mm. nyt sitten taas Saipas. Saipas on vähän niin kuin samantyyppinen ajatus kuitenkin, että halutaan luoda semmoista niin kuin seurakulttuuria tätä kautta, mutta et... ei tarvitse kuitenkaan olla so sotilasarvoltaankin, niin sitten siellä olisi oikein tämmöinen. No ja mä muistan ton jutunkin, jos se on Veikka mm. liika ennakossa, että kapteenien kolmikko. No, mi mitä tietysti vielä sitten siinä oli koho mitä neljäntenä. tämä oikein eroaa, eroaa siitä, siitä vasta, että miten, miten Tepsi toimii? Tari Vuori, yhtäkkiä ja... Ei se oikeastaan mitenkään sinänsä. Onko se vaan niinku pätevyyskysymys, sit täältä, että, että näiden kaverit että selkeästi kuulu osata jotain. Että ainakin tuli kovaan paikkaan ja tehnyt hyvää duunia siellä toimitusjohtajana. Että... Ja mitään pelkäämättä lähti Se siis oli tosi munakas temppu lähteä seuraan mukaan siinä kohtaa, missä lähtiin just näiden helvetin muisten tappiöiden jälkeen ja muuta. Niin, no, no varmaan se on vaan sattuma kappaa, että on kaikki kapteeneja, mutta kyllä varmaan, että jäi kun joku olisi kapteena, niin jos saat ihmisenä sellainen, mm -hmm. niin sä saat johtaa. Ja just taloudellisissa asioissa ja tietysti sitten tota niin Pekka-Tirkkoiden kentällä niin ihan ihmisiä pelaa. Ja... En tässä voi olla varmaan ihan sattuman paha. tuskin pahva. Ei se niin. kapteeni ole sinne samaan seura vaan siis se Ari Santanen vanha pelaaja, niin kuten opuvalmentajanakin. Niin mm. Siellä on tämmöistä niin saipalaisuutta on paljon siinä seurassa kanssa. Niin siinä, ehkä tuossa tapauksessa se ei ole välttämättä niin huono asia, kun se ei ole välttä, niin mikään itseisarvo kuitenkaan. Niin ja sitten tavallaan, kun otetaan, niin kuin nämäkin toimijan henkilöt, otetaan seuran sisältä. Ja jos niin kuin vielä on niin pieni pelaajabudjet ja näin. Ja No, kallio ruvetaan hakemaan ulkopuolelta näin, niin... No Kalli oli ulkopuolella hommissa. Ja muistaakseni tuommeoksia on ollut kans. Mut, tota... Se on mun mielestä vähän tuommoinen kiristetyllä ratkaisu, ehkä onkin. Hmm? Ottaa ehkä miehet me... sisältö. Ne niin ei ehkä ymmärtää ehkä, ehkä sen. Niin, ehkä pakomaan ne ratkaisut hmm. on sekin, mutta... Et... Käy ottaa pankkimaailmasta joku tyyppi sun liikajoukkueet kassaa seuraamaan. <laughs> ja sitä, niin se on heti sillain, niin kun ajattelee, että ne virrat voi olla mitä vaan. Et ei hmm. se välttämättä niin halua saada sitä realiteettia samaa. Samalla tavalla kuin tämmöiset, jotka on huomioon, että on mennyt kausiin huonosti. Niin, ehkä niin nämä kaverit ymmärtää se, että mikä, mikä seura-identiteetti on. Se, on. se on kuitenkin pieni seura. Eikä ne välttämättä ole mitään semmoisia maailmanvalloitus mutta kuitenkin haluaa pistää hanttiin niin sillä, mitä on. Nimenomaan. Ne varmaan vain toivoisivat, jos saipa tästä näin, menee playoffeihin ja näin ja pääsee sit, niin hallissa olisi joku nappi, että voitaisiin pistää istumapaikat tuplata. <tuh> <tuh> Kyllä, no mutta tota, katselin noita no pelillisiä pointteja, mitä Saipal, Saipan peleistä pisti, pisti silmään, mitä tossa, niitä muutamaan katoin, niin mun yksi on tärkeä juttu on, mä, mikä tuossa aiemmin mainittiin tuossa joukkueessa, kun puhuttiin ja muuta, niin semmoinen se työteleisyys, siis se luistelu, siis se on ihan saatanan jalkanopea joukkue, siis ne painaa, ne luistelee sut suohon, jos niin, niin, siis, siis sä puhuit vähän sellaista, että jopa sähäläyksen astikin jopa, että jalat, jalat, jalat, mutta se, se, Mieluummin se, vähän sehällätenkin niin kuvaa, että pääkaan seisoo vissiin, vai? Joo, siis se, se, se on, siis, mm, sanotaan, näitä te painaa, painaa ihan mielettömällä vauhdilla, joten se, se saattaa mennä välillä vähän kouhoittamiseksi hyökkäys, hyökkäyspelissäkin, niin, että jos syötät vähän piipyy ja syötät vähän osuu huonosti, niin sitten se menee semmoisen kohkaamisen ja hyökkäysalueella, niin saatetaan ruiskia sitä kiekkoa, se, että sokko ei me sokkopoikin tai syöttöön. Sitä, sitä saivan peli on pa pahimmillaan. Ja siis tässä Saipan pelissä on se outoa, että se heittelee pelin sisälläkin aika paljon. Mutta kuitenkin ne pääpointit, mitä ne selkeästi yrittää toteuttaa, sen, että se joukko on kasattu, että se, on, se, on, se on luisteluvoimainen. Ne haluavat ehdottomasti, että se, se, siitä ei niin putki ei hi, hi, hi, hiivu missään kohtaamassa. Sitten toi karvauspeli, mikä oli mun mielestä silmään, että silloin kun Saipan on sitä malttisiin pelamiskanssa, ne pelaa helvetin järkevästi. Siis ne pelaa tosi järkevästi sen keskialueen, että ne saattaa näyttää, että ne jää makaamaan siihen trappiin. Mutta sitten, sit kun se tulee kiakkon pakkia, kun olet niin sieltä tulee nopeasti isku. Sieltä lähtee yksi kaveri riskemään ja koko muun viisikko reagoi silleen, että ne lähtee lukitte sitä, laita, peittää ja muuta, ja sitten on valmiit paina vasta heti. Eli se, se, se pelin kääntö puolustamista hyökkäämiseen, hyökkäämistä puolustamiseen, se on tavattoman kan. Ja siinä se, se, se, se totta kai se luistelu auttaa siinä, mutta auttaa myös, että siellä on hyvin pelilukuja, että siellä on loistavia siis puolustavia hyökkäjiä paljon. Ja se kahden suunnan pelaaja. Osa, Osaa pelata alaspäin. Sitten on niinku näit just joku Jegimopsi, mikä nyt ei se hyökkäyspäin pelaaja ihan selkeästi. Mutta sekin kuitenkin, siis koko joukko pelaa tosi niinku yhtenäisesti, silloin, kun ne malttaa pelata. Et sit se on tosi hankala se, kun sitä niiden karvausta on hankala lukee, koska ne, ne reagoi. Siis se reagointi. Ne reagoivat tosi fiksusti tilanteen mukaan ja ne tietävät, koska pitää iskeä ja silloin mennään ja silloin mennään. Sitten kiekko lähdet lavasti yhtäkkiä, se onkin 3-1 kolme, kolme kakkoon. No mä oon aina itse ajatellut se silleen, että karvauspelaaminen on jääkä, koska se oikeastaan se osa-alue, mikä eniten olisi joukkuepeliä. Mm. Että yksi ihminen tai kaksi ei pysty pysäyttämään hyökkäystä. Ei, se sit... pitää tehdä juuri se ansa siihen. Ja tot, tottakai se, se omanpään oman puolustaminen, niin siinä kanssa 5K on Nykypäivänä helvetin tärkeä, koska yksi reagoi kaikkien muidenkin pitää reagoida samalla tavalla. Ja sen pitää niin kuin, olla saumaton se yhteistyö. Mutta Saipa on se parhaimmillaan on se viisikko, viisikko peli, etenkin keski Omassa päässä saattaa vähän, vähän heitellä välillä, mutta siltikin siellä, niin, se into, into mennä on kova ja se niin paine ja anto on, ne on tosi aggressiivista pelaamista paikoitelle, niin ne pelaa itseään ulos sieltä, mutta ne saa kyllä hyvin paikattua. Ja sitten mikä se, että kun ne, se on nää kärkikarvoja ja pelataan pois. Jumalauta se kääntyy nopeasti siihen, tule siis, että tulee takakarvaa. Ne ei lopeta missään kohtaa sitä. Että ei tuosta korilokke selkäsuoristamista missään kohtaa. Nyt ihan mun vuoro on menevä ihtoa. Mm -hmm. Ei, vaan se että vaihto pelataan asti. Ja se kuvastaa sitä asennet, mikä se joukkueessa on. Että se on niinku siis... Se on työläis asenteeltakin varustettu joukkue, että sitä, sitä vastaan varmasti todella vittumasti pelata, voisin kuvitella, koska se tulee painet koko ajan. Kepin tulee... nostoo takapäin. Ja... Joo, joo, ja siis kun ei ne, ei ne anna periksi, mm. niin se, niin se, se mikä, tos, mikä kertoo näistä maalinpeleistä ja muuta kun ne ei anna periksi. Ei siis, ne saa, ja ne ei lannistu. Se on se, mikä on ihan käsittämätöntä mun mielestä, kun ne ei jumalauta lannistu niissä peleissä. Vaikka takaisku tulisi, niin ne on sama seuraavassa ihan samalla tavalla tulee päälle. Mutta se, että et se, se, et se olisi niinku harhaluulo, että Saipalla on vaan yksi variaatio, millä pelata, kun mielestäni tuo karvauspeli jo kertoo siitä, että et toki ne pyrkii kääntämään peli nopeasti hyökkäyssuuntaan ja niinku ne nopeita hyökkäyksiä ja vastahyökkäyksiä kytätä ja muuta, mutta se ei ole mikään 05 5 trappijoukkue, vaan ne karvaa siis, onko tästä kaksi sitten mitä sanotaan, ne niinku, siis Ohjaaja ja sitten on nämä, jotka niinku puristaa näistä laitaa vastaan. Tehdään semmoinen niin, siis tilanne, ne... et pelaaja joutuu, että ei siis voi joku taaksepäin syöttää suurin pitää tai menettää Mukautuu tilanteeseen hyvin mm. ja siis viisikko reagoi hienosti. Ja totta kai sitten sit, ehkä sitten sit, näiden yhteisten kokemusten myötä, niin, niin se on, ne vaikuttaa tosi yhtenäiset joukkueet muutenkin. Et niin kuin sanoit, että ei ole mitään supertähtiä, ei oikeastaan tähtiä sinänsä ollenkaan, vaan se on tasainen. Tasainen, hyvin yhteen pelaava joukkue. Hyökkäyspelistä ehkä semmoinen pointti, että sitten kun okay, toivista, niin kuin sanoit, kamalimmillaan sitä, että tulee poikitta ja ruiskitaan suoraan vastusta ja lapaa niitä muuta kuin ollaan vaan, niin kun mennään kauhean linnoilla, kohdataan ylöspäin eikä katsotaan, onko siellä kaverit auttamassa. Mm -hmm. Mutta sitten kun parhaimmillaan se näyttää siltä, että kun aina sanotaan, että menkää sinne maalille, menkää sinne maalille, menkää sinne maalille. Saipahan menee. Saipalla saattaa olla monta kertaa sille, että on niin yksäijä pitää kiekkoa kulmassa. Okay. Sitten on yksi kaveri siinä maalin takana, ensiksi tukena. Mutta sitten kun, sitten, kun tämä kaveri lähtee nousemaan täältä niin nurkasta pepisten kaarille, tylihaike vetopaikkaa, Jop. niin sitten tulee vasenlaita on jo maalilla odottamassa ja tämä kaveri maalintakaa tulee siihen maalieteen kanssa Et siinä noin siinä joko maskissa tai reboundissa heti ja niinku tarjumassa syöttöpaikkaa siinä on niinku tosi pienellä pienellä nopealla liikkeellä mutta siinä on parhaimmillaan siinä on yksi pitää kiekkoa ja kaksi on maali edes jo valmiina mutta silti niinku pystyy tulemaan tukemaan siihen että siis se tuki tulee nopeasti ja sitten taas samalla tavalla niin siinä on äijää maali edes lapo lapomas. ainoa mikä vaan niin se ei ehkä sitten oo ää, noin niinku isokokoisin ja kamppailuvoimasin Hyökkäys ehkä, niin sen maali, maali edes... No, tuon mieleen yhtäkään. Niin, niin sen maali edes, niin, niin, niin tota, ne ei ole pysty sitä tilaa aina ottamaan, mutta se idea on täysin oikea. Ja sitten nimenomaan niin kiekkoa toimitetaan sinne ja ne ei niin kun nuhia, ne, se, se, Siinä kulmampelissä on joku järki, siinä on joku tarkoitus. Ja selkeästi se, halutaan se paine löydä sinne maalille, että maalit tehdään. Ja kun siellä ei mitään ole, sitten niinkun käsiä ei ole niin nimenomaan, että lyödään sinne maaliehtiin ja sitten vaikka niitä rumi ihan sama. Mutta ne, mut ne, ne haluaa lyödä sen kiekon maaliin. Se kiekko yritetään tuoda just enemmän niinku voimalle ja suojaamiseen varmaan. Siis hyvillä, hyvillä, niinku nopeilla käytöllä ja nopeilla syötöllä ja sitten heit, heitto on maalille ja sitä ei jää sinne perään. Et sieltä se mun silmiin näytti. Ne on muutama peli mitä mä... Mä yritän just siten muistella sen, esimerkiksi tämän Saipa TPS-pelin jälkimmäisen yhtään Saipa ylivoimaali. Mm -hmm. Ei tule nyt oikein mieleen. Tämä oli niinku 5, 5, 5, 5, 5 viisi niin viitavaa. Niin. Voi, niin jos ajattelee sillä lailla, että Hepsilus on vähän ollut aikaisemmin ainakin tätä kautta ennen, niin että TBS just jännitti hyyämäiselle. Mm. Se pitäisi pelata syötön sinne, koska sinne ei voimaa ja kun sinne jotenkin voi. Siellä ei tunnu olevasta yhtäkään sinne maaliin. Ne sitäkin jako jätetään ja sitten sit... jätetä sit tulee uutta ja näin. Mutta sitten on se toinen tapa ehkä, että lyö vasta sinne. Niin kuin, kuva, ei edes yrittää, Men, kun mennään tai jos ei mene, niin se luisi ainakin ihmisiä niin kuin, ja trafiikkiin. Siin, siinähän, siinähän se on, pitänyt vaan heittää just Kas fiksutys sinne maalille, tietää minne kohta heittää. Totta kai niin paras heitä jos mollarit kaikki kaikki lefteit liikaa nykyään, niin heität sinne tota, Niin Se sitten jää siihen eteen, se saa liimattua sitä. Mm. Jos heität räpsää, niin se turha siihen etukulmaan heitä, kun se on räpsää edes, jos niin aita oikealla puolella. Niinku Joo, ei suoraan antaa. Tai... Ei, ei, nimenomaan, mutta se, että toi liike auttaa siinä, että kun se tuki tulee nopeasti siihen viereen ja siinä on, niin kuin on, on kelle pelata pakit, pakitosia viivassa ja muuta, mutta siis se, se, se oli, oli hieno katsoa, miten se, miten se meni. Että just, että parhaimmillaan siinä, niin kiertää, kaksi äijää menee siinä tietyllä säteellä, mutta silti niin kuin ne on parhaimmillaan pääsee nopeasti kääntyä kumminkin maaliin eteen. Joo, joo, okei. Okay. Mutta se, mikä, millä saipaa on pystytty horjuttamaan, mitä TPSkin teki ja mitä, tota no, niin, mitä monen muutkin on tehnyt, niin, niin saipan, saipan saa raiteeltaan hetkellisesti ainakin sillä, että kun mennään syvälle karvaamaan. Siinä on toki sit syvällä karvaamassa aina omat riskissä, varsinkin nopeita joukkoa, kun saipaa vastaan. Että sä tarjot niille sitten paikalle, että pelattuu sinun karvaajat pois, ja niin saat parhaimmilla ylivoimahyäkkeeksi aika ilmatteeksi. Joten... Kun se sitten vähän oireet siitä, että... Mitä toi Saipan yleensä hyökkäyksen lähdöt on, jääkö ne sitten yleensä vähän niin kuin makailemaan? Mä ajattelen TPS-säällä. Kun, niin kun se kun Saipan puolustus on vähän mitä on. Et tässä näkyy sitten taas se, että kun siellä on vähän tämmöistä, kun on pitänyt hankkia vähän semmoista ja se tämmöistä äijää sinne. Niin kuin Antti Brun pelaa ykkösparis, niin se kertoo kaiken. Ja sitten mä tosias katoin eilistä eikon tiistaista Saipan Ilves-peliä. Niin, niin siitä ennen Mikko Pukko palkittiin 400 SM-megaattelusta, mikä on muista että Mikko Pukka on pelannut 400 SM-megaattelua. Mä muistan, Mä muistan just... yhden DevStay-pelin, kun se tuli Elon Tapparasta. Joo, Aina. se oli lainassa silloin. Ja kaksi kertaa Kekko katsonut. <laughs> Mutta muistan siis äh, no. hänestä tämmöisen, oliko se Veikkaajassa vai Jäkekko-lehdessä, niin tämä näin, näitä kauden aluskuvauksia, niin et, ei ole jalkoja eikä, edes, eikä oikein edes käsiä, eikä oikein pelikäsitystäkään. No, niin, siis, niin, pelaaja. Niin. <laughs> Sitten hmm. niin sit Simon Pakman, joka tepsistä heivottiin aikanaan, niin se on Saipasta löytänyt kodin ja siellä pelaa niin ku, kuitenkin aika tasaisesti pelannut sinä, tämä mahtuu pakki kuusikkoon, niin, niin, niin ei kuitenkaan mitään tekijämiehiä sinänsä. Niin, niin, ilmeisesti sit se Saipan puolustus on kuitenkin sen verran epävarma, että sit, et sitä, et sitä pystyy niin ku, se, se hyvä, hyvin ajoitetulla karvaamisella horjuttamaan. Hmm. Mutta silti, sit kun tullaan tähän, että. Et, Miksi Saipa pärjää? Kun niillä on selkeästi itse usko siihen, mitä ne tekee. Edelleen, mä palaan tähän 15.4. Maalin pelit. Niin ei ne, ei ne jumalauta ymmärrä hävitä niitä pelejä. Siis tossa mä katoin, Saipa pelas kärppiä vastaan enne, ennen maattelutaukoa. Kärpät räppäs maalin, Saipa räppäs itse maalin. Siis ne, ne, ne vaan tulee sieltä. Siis si, si, si, jotenkin... Se on järjen vastas, mitä ne tulevat. Se, niin pelitapahtumiin vastasesti ne yhtäkkiä vaan tulee ja läppäsee takaisin. Mutta onko se pelitapahtumien vastaisuus vaan mun päässä jotenkin, että et, et okei, nyt ne masentuu vähäksi aikaa. Ei, kun ne ei masennu niistä Ne ollaan se tosi nopeasti ja seuraava vaihtoja Ja Saipa on niin semmonen joukko, mikä pelit kestää todellakin 60 minuuttia. Et se pelataan loppuun saakka ja ne ei, ne ei luovuta. Aivan. Se on tosi hankala vastus. No, siitähän ja asemasta on niin Saipan helppoa. just helppoa. Niin kun vetää totaalinen sitä hyvää henkeä ja sitä pontta siihen tekemiseen. Että. Siis mä, mä uskon, että, että aina sanotaan, että, että pelaajat ei ollut lehtiä, pelaajat ei ollut lehtiä, mun mielestä aika paska puhetta, että mä väitän, että kyllä se kopissakin on katsottu se, että joka helvetin ennen, on löyty sinne 13-14, mitä näitä sijoituksia nyt siitä on ollut, mä en muista niitä ulkoa, mutta että kuitenkin sinne peräpää. Mm. Totta tottakai se on semmonen helppo naulata, niin rokipalpoa heittää satana Ivan raakon kuva siihen, ja lähtee juoksemaan vähän vuorta ylöspäin. Niin. Mm. Kyllä, ja sitten taas tavallaan myös se, että ne, kun kausi alkoi hyvin vasta odotuksi, ja siitä saa niin tuli... se ensimmäisen hyvä tunnon puusti. Kyllä, sitten sit, sit tuli heti hyvä puusti. Ja sitten se, mikä mun mielestä kertoo joukkueen ja siis henkisestä olosta muutenkin, on just se, mitä tuossa aiemmin sivuttiinkin, niin kuusi tappio putkee niin. Siinä kohtaa, missä ajatellaan, että, että okay, nyt se, nyt se, nyt se paskaa alkaa, nyt se negatiivinen kierre alkaa. Vitut neljä peli voittoa heti perä. Niin, hmm. niin siis se, se kertoo sitä, että joukkueisen henkinen tila on aika järkähtämätön. Ja siis se, se puoltaa sitä tasasuutusta, ettei että, et ole mitään semmost, että ei pelätä mitään vieraspelejä. Tai, tai kotipelit ei tuo mitään ylimääräistä painaa. Yksi pistettä kummastakin suunnasta, niin, niin. Mm. sehän on ihan satanassa so, peli kun peli, laittaudutaan aina eri se pelataan niin luhkele, ja mitä se on. Periaan, niin. Joo, ja siis tuossa oli hyvä pointti, että Saipohan ei romahtanut myöskään siinä kohtaa, kun Jaakko Rissanen loukkaantui, tai Mark Lee ei ollut kehissäkään, ja sitten tämä Emerton loukkaantui heti ensimmäisessä pelissä, niin Saipohan puuttui sen ykkö kokonaan ykkös sentterit ja muuta, ja tuli vaattisen ottisen paikan. Kun ei ollut saappa, täytettävät saappaat, ei ole mitenkään, käytet, onkaan se henkisestikin ihan eri tilanne, kun sä Sanotaan, että Tero Koskiranta hyppää yhtäkkiä Mikko Koivu saappaisiin. Tai mennään, mennään tuonne ylemmässä, niin kuin Mark Letestu hyppää yhtäkkiä sinne Mikrospi saappaisiin mm. Pittsburghissa. Niin on se vähän eri henkinen että olla, että pelaamaan, että Kun sitten, että, että hei jake jakee loukkaantua, että, että ota sä tänään ykköskenttä. Okay. Niin ja sitten kun siinä on tavallaan kolmekin kenttää niin kuin tavallaan niin kuin, ö, odotuksellisesti ja arvostuksellisesti hyvin läheltä toisiaan. Mm. Niin siitä tulee just enemmän semmoinen, se yhteishenki. On just ei välttämättä ajatella, että siellä on ehkä sellainen jarrukenttä ja näin. Mutta niin kuin totta, että totta kai, ke... kai jokais, jok, jok, jokainen erottuu, niin, erottu. niin kuin me katsottiin, niin lähes tullut jokaisen jalosen tämä yksi piste. Niin niin, siis sekin on tärkeät. On, on. ja sitten kun se meni suht tasaisesti kuitenkin, et ei se ollut mikään sille, että et yksi keti on tehnyt 40 pistet ja muut tekee sitä 10. Hmm. Vaan se meni niin aika tasaisesti koko, koko kautta linjana. Et siku, se tarkoittaa mun mielestä sitä, että kun yksi on ollut pois, niin toinen on esiin. Se on ihan, ihan simppeliin sim matikkaa ja pisteet muuten tota tahtiin. Et, siis mä oon kateellinen, <laughs> siis muu joku pitäisi olla kateellisia tästä. Et Saipale, et, ne on helvetin muista panostuksista yhteen, yhteen ketjuun, että et nää kantaamme, nää kantaa. kantaa. Sitten tulee Saipa täysin nobodylla ja lyösaat aina kolme 40 hyvää peli joka ilta. Kyllä, tuossa on, on, on tulossa sellainen juttu sinne kyllä tai mitä muistellaan kyllä näillä näkymin, näyttää siis... niin hyvältä, että Aikaisempi ennätys, ja tämäkin on ihan kolmen pisteen voittoaikaa, niin 1.55. Jos nyt 1.8, niin tästäkin saa jo vähän vielä tippua, niin kyllä mm. on kehkeytymässä niin kuin sellainen tarina sinne Lappeenrantaan. Ja hei, siis tästä tästä tulos koko, siis koko liigan tasolla tämmöisessä tarinoista mä tykkään. Just, että, että Okei, se on aina hienoa, että joku just joku Ilves pelasi sitten sääli silloin, kun pajoja valmensi niitä, että ne piti olla vimpoinen, ja veti kympiksi, se oli hieno tarina. Suikkainen nosti tepsi silloin kymmenneksi tai kuudenneksi, ja sitten no, okei okay, Mestaru se on toinen juttu sitten taas sen, mutta ne niin on runkosarjassa. Mä katsoin on vielä, että, että, että tosiaan 58 pistet on tosiaan tällä hetkellä, ja aikaisempi ennätys oli että, tosiaan, 87. siis se, se on ennen tammikuun loppuun jo varmaan kiinni. Saipaan niin voi lyödä kiinni... No, on... no voidaan sanoa, siis, että, taita, että täällä niin se on helmikuun puolivälissä varmaan viimeistään. Sit, koska siis, se menee suunnilleen, että runkosäikistää kuusi kuukautta, niin se on 10 peliä per kuukausi noin pyöreästi. Katsotaan nyt alkaa härkäviikot. Nyt, nyt ki taas kiristyy. No joo joo, <tuh> siis, no, no, <tuh> niin <tuh> mut yleisesti ottaen. Niin kun ajatot, että nyt lähdetään joulutauon niin 30 vähän päällä jokaisella. Niin, mutta niin Sabä se... vetää tällä kadulla 100 pistettä. <laughs> Tässäkin ottaa tuonne noin, soitto Lontooseen sinne vedellä, että jos firmaa laskisi <laughs> niin tämmöisestäkin, tai mm, Mä oon kirjoittanut tuonne meidän muistiinpanoihin, että et, tuntuu, että kukaan ei ole kertonut tälle joukkueelle, että hei, te ootte vaan saipa, mut näköjään, siis nyt kun mä oon miettinyt, totta kai kaikkihan me ollaan kohdettu sitä kertoa, että hei, te ootte vaan saipa, mut loistavaa, että siellä ei kuunnella. Siis, ei se Toi on, toi on hienoa. Siis sanotaan näin, että jos, jos saipa olisi tuossa Mitäs kotiedun playoffeihin, niin mitä se sun mielestä meinaisi? No mistä se kertoisi sun mielestä liikosta? se tasasuudesta vai, vai saipan hyvyydestä? No, tasasuudesta, vai... joo, myös. Mutta oliko se muiden huonoutta vai saipan hyvyyttä? Mitä sä oot mieltä? Mä saipan hyvyyttä on 60 ottelun jälkeen on vielä. Hmm? Ei voi sanoa, et, et mikä niinku tota, aina, että mikään tulisi helpo sinne. Mutta aina loppukausi. Niin, niin tosiaan, kun puhuttiin niin selkeesti siellä on tyypit py pystynyt nousemaan esiin silloin kun on tarvinnut, niin onko ne loukkaantumiskin näistä uhkia? Ehkä Niemisen loukkaantuminen voisi olla sellainen pieni, jos se Ulmerin pää ei kestä vieläkään sitä ykkösmollariin viittaa. Niin. Niin, niin, se on ainakaan sitten, mitkä pitkät loukkaantumiset. Niin, joku Salsiido voisi olla kanssa aika paha menetelmä. Salsiido oli tos kyllä pois. Ei se siltikään, <laughs> siltikään laitannut, että et... ne no ei ole mitään se jo on kuuluvä. Mä oon varmaan ainut pelaajan, jolla on niin vähän rahaa enemmän takaa. Niin, niin, jos ne vapautuu, niin on varmaan saa äsken, mutta tosiaan. Kymmenen kierroksella oli sitä siten, että se romahdus tulee, mutta et, mitä sä nyt menet, tuleeko se romahdus ja mikä sen voisi romahduttaa? En mä, en mä usko kyllä, että sinänsä näe semmoista romahdusta. Minkä sä käsittelisit, että nyt olisi romahdus se, no, mitä tapahtuisi vuonna 2003 niin, vai? Niin, niin, että se, se että. Ei, vetää, ei, u, En mä tiedä, us, uskonko mä enää siihen itsekään, että me pitäisi leijopia ulkopuolella, mutta se että romahda vaikka sääleihin sanotaan. En mä oikeastaan usko siihenkään. En mä laittaisi rahaa. Kyllä mä. Mä en tiedä oikein, missä se rajassa menisi, mutta mä uskoisin laittaa, että surjan pitää ison huomattavan summan rahaa. Se voisi olla jossain joku kuudes ehkä. Kyllä okay, mä aikuin suoraan, suoraan puutuspeliin, vaikka mä uskoin, että siinä mm. kahden vaihelle, että riittääkö se ihan kotietuun toi. Koska siis, jos saipan, peli, saipan pelaamisessa vaan joku huolettaa, niin on just toi, että kun se, ne ei pysy siinä, siinä, mitä ne, siinä sapulmassa, ne ei pysy siinä 60 minuuttia. Ja niiden peli kestää 60 minuuttia, niin kuin sanoin, sanoin, että ne ei luovuta. Ja ne löytää sen keinon tulla taka, takaa. Mut... Siinä on mun Saipan loppukauden haaste, miten se, saa, miten se saa sen 60 myyntiin ehjemmäksi. Että Saipaan niinku pystyisi pitämään, ettei tuu niitä löpsähdyksiä, ettei tuu sitä vauhtisokeuteen niin. ja kun pelit kovenee, niin miten toi rosterit niin nii, kaas kestää? Kun, siis kun pelihän, pelihän pitää kehittyä koko kauden mittaan. Siis okei, huono jakso ei saa tulla, ja niitä, niitä tulee jokaiselle välillä. Saipalla se tuli nyt ehkä kauden alkuun, mutta et ehkä se on, mä odotan, että sellainen huonompi jakso tulee vielä on pieni notkahdus. Nää ottaa niinku sanotaan 4-5 tappiokin mittainen putki. Ehkä voi tulla, tai ehkä se huono kuukausi, että tulee niinku voitotappio ja jos tasaus vähän heittelee, tiiäksä. Mm -hmm. Tää semmoista mä ehkä odotan. Mut en mä usko, et että että täysin romahtaa. Kotietu saattaa olla ihan haarukassakin, mut se vaatii mun mielestä sitä, että se peli vähän kehittyis. Ja sitä, et sillä... Et niille ei ole heikot selkeet heikkoot mihin, mihin iskeet mitä tulee. että et se maltti pysyys, Siin on niinku se, se työ. Et miten saada valjastettua se luisteluvoima ja se kaikki se into ja se, se niin tappamisen meinige, mikä niin selkeästi, niin miten saada valjastettua siihen, että se peli pysyy ajassa 60 minuuttia, koska siis mitä pitemmälle keväsen mennään, sitä vähemmän on varaa virheisiin pelin sisällä. Ja totta kai muiden puolustus on kehittyä, niin ne vahvistaa joukkueitaan vielä, niin niin kuin, siis niin pelihän kuuluu kehittyä. Niin kuin Raama Lukko oli hyvä esimerkki, joka dominoi 2020 2010 dominoi syyskautta, Pelata aivan saatana hieno jääkiekko, mutta piikki tuli jouluna. Sen jälkeen se alkoi pikkuhiljaa, pikkuhiljaa putomaan se pelintaso. Ne niin. pysyi kuitenkin kärjes, oli kolputa kolmansi, sitten tuli Tepsi, jonka peli oli kehittynyt siinä koko ajan, löytyneet viimeiset palikat siinä niin tammikuuntia, no oli liismettiä, tuli virtalaa näitä. Sitten yhtäkkiä no, kauheas, niin kuin tiki, ne on kauheasti tikihän tappeli, että sinne kuuneksi, niin hyvä nousu. No, loppu, se... Ja sitten neljä munaturpaa ja niin, kolme. Siitäkin hallitsesi, jos tää näin, että sitä puhuttiin, että joukkuehenkilön tilanne muuttuu sitten kun hänen lähti, tai myytiin pois. Mutta se, myös, myös se, se peli ei muuttunut mihinkään siinä, missä muut kehittyny lukko jäi paikalleen. Totta totta Se on ihan fakta kans. En Kai. mä sitä telkistin sanoa. Mutta mikä sun loppusijoitus? Sanoit, että uskallaks sä hittää kuudenneksi? Mä en pistä asteen paremmaksi viisi. mulla on, nyt oli nyt kymppi, se luokei niin mä pistän puolelle <laughs> noin. mä vedän loputkin, niin Saipan voittaa sit, kun playoffit alla. Mä itse lähtisin sanomaan sillä tavalla Saipan loppusijoitusta, että Mä haluan uskoa, että se on siellä, niin mä su susta vielä pykälän nohki. Mä sanoin, että Saipa ottaa kotiedun, ne on neljäntenä ja ta tappelee 4-5 otteluparissa. Joka tapauksessa lähdetään siitä, että Saipa ei tule enää tuon suoran purtuspeli alle. alle. Ja tota, kaiken kaikkiaan niin tämmösiä ilmiöitä sm kaipaa ja nimenomaan näitä toivotaan, että ens ensi kaudella sitten, niin, että sieltä peli kanssa lukoot ilveksen, ketä tuon pyörii rämpiin, niin nousee sieltä sitten esiin. Tehdään Ilveksestä ensi juttu, vastaava. No se olisi se no. olis oikein hyvä, koska siis sikäli jos ajattelee, mikä Ilveksen tausta on, on, niin olisi se kaunista, että Ilveks sitäkin Niin on tuolla, se ollut tällä kaudella on. aika pelkki negatiivisuudet siitä käytännössä. Kyllä, mutta tämä on siis tää on urheilun suola. Näitä on hienoa katsoa tämmöisiä tarinoita. Ja sitten kun Saipa ansaitsee sen paikkasta tuolla, että ne se on se ryhmä, joka ei ymmärrä luovuttaa. Se on vasta, mitä tämä se kiteyttäli. Ei saa koskaan luovuttaa.